Am hasiballadhina fi qulubihim maradalladhina yukhrijallahu adranahum je wenye maradhi nyoyoni mwao wanadhani kwamba Mwenyezi Mungu hatadhihirisha chukizao walau naja ul arinakum fal'arafthum bisimahum wala ta'rifan fi lahnil qawl wallahu ya'lam a'malakum na tungelipenda tungelikuonyesha hao na ungeliwatambua kwa alama zao lakini bila shaka utawajua kwa namna ya msemo wao na Mwenyezi Mungu anavijua vitendo vyenu. Wa lanablu wa annakum hatta minkum was-sabirin wa nablu wa na shaka tutakujaribuni mpaka tuadhishe wapiganao jihadi katika nyinyi na wanaosubiri. ناس تتزف عني امتحان اخباري زنه ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم wa hakika waliokufuru na wakazuilia njia ya Mwenyezi Mungu na wakapinzana na mtume baada ya kuisha wabainikia uongofu au hawatamdhuru Mwenyezi Mungu kwa lolote na yataviangusha vitendo vyao ya ayuha alladhina amanu atii wa a'malakum ayy mliwaamini mutiini mwelezi mungu na mutiini mtume wala msiviharibu vitendo vyenu innal ladhina kafaru wa an sabili lillahi thumma matu wahum kufaru falan yaghfira llahu lahum hakika waliqafaru wa kazwilia njia mwelezi mungu kisha wakafa na hali ni makafiri Mwenyezi Mungu hatawasamehe makosa yao. Fala tahinu salmi wa tad'u ila as-salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum walayatirakum a'malakum. Basimsirege na kutaka suluhu maana nyinyi ndio mtaka ushinda. Na Mwenyezi Mungu yupo pamoja nanyi wala hatakunimeni malipo ya vitendo vyenu innama alhayatud dunyala'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaku yu'tikum ajurakum wa la yasalukum wa hakika ni mchezo na pumbao na mkiamini na mkamcha mungu mwenyezi mungu watakupeni ujira wenu wala hakutakeni malienu yenu yasalkumuha fiyuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwanakum na akikutakeni hayo na kukushikilieni mtafanya ubakhili na atatoa undani wachoki zenu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 غيركم, yeni, wa in tatawallu yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum angalien nyenye mnaitwa mtumie katika njia ya Mwenyezi Mungu na wapo katika nyinyi wanaofanya ubahili na anaifanya ubakhili basi anajifanyia ubahili mwenyewe na Mwenyezi Mungu simhitaji na nyinyi ndiyo wahitaji naam kigeuka atawaleta watu wengine badala yenu nao hawatakuwa kama nyinyi ivyona wanadhani hawa weona unafiki katika nyoyo zao kama Mwenyezi Mungu hatazifichua chuki zao wanazomchukia mtume wake na waumini tungelipenda bila shaka tungekuonyesha hawa wanafiki na wajua kwa alama zao na wajua kwa namna yao wanavyosema na Mwenyezi Mungu anajua ukweli wa vitendo vyenu vyote na hapa bila shaka tutakujaribuni kama kwa mtihani mujahidi mujahidina wanaopigana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu katika nyinyi na wenye kuvumilia wakati wa shida na dhiki na tuzijue habari zenu za utifu na maasi katika jihadi na penginepo hakika waliokufuru na wakazuia njia ya Mwenyezi Mungu na uketa kinyume na mitume kwa na kaidi baada ya kuishadhiria uongofu hao hawatamdhuru Mwenyezi Mungu kwa lolote na yeye yeye atabatilisha yote walioyatenda. Enyi wa mti ni Mwenyezi Mungu katikani kuamrishieni na mti ni mtume kwa hayo anayokuitieni, wala mti lipoteze vyenu. Hakika waliokufuru na wakazuia watu wasiingie katika Uislamu, kisha wakafana na wani makafiri, basi Mwenyezi Mungu hata wasamehe Basi msijifanye wanyonge mbele ya maadui zenu mnapokutana nao. Wala siwatake suluhu kwa kuogopa na hali ndio mko mkojuu na ni wenye kushinda kwa nguvu za imani na Mwenyezi Mungu yupo pamoja nanyi kwa nusura yake na wala atakupunguzieni malipo ya vitendo vyenu hakika uhai wa dunia ni upotovu na udanganyifu na nyinyi mkiamini na mkacha maasi na mkafanya mkafanyaheri Mwenyezi Mungu watakupeni thawabu ya hayo wala hakutakini mali yenu Akikutakieni na tukushikilieni basi nyinyi mtafanya uchoyo na chuki zenu zitaonekana kwa mnavyapenda mali Hivi mnaitwa mtumie katika njia ya Mwenyezi Mungu aliyamrisha Kati yenu wapo wanaofanya ubahili kutoa na mwenye kufanya ubahili yamdhuru mtu ile nafsi yake na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye tajiri hana haja ya mtu na nyinyi ndio mafakiri wenye kumhitaji yeye Namkiacha kumti Mwenyezi Mungu basi takubadilishieni pala wa waletu watu wengine tena hao hawata mfano wenu wa kuacha kumti.